Solicite información al 971 80 33 77 o visite nuestra web bodegascanric.com i salut, uh, sí, sí, sí ja sé que pensàveu diumenge passat que vos havíem fallat que no tornaríem, no, no, no no. va haver-hi un problema i quan hi ha problemes fets hi ha que assumir-los i no vàrem poder ser amb tots els altres, sap molt de greu, però ja veis tornem a estar amb altres i com és habitual a la mateixa hora és hora de dinar, és hora d'empipar una miqueta o no Mm, això és el que nosaltres pretenem, acompanyar-vos a l'hora de dinar o a l'hora de preparar-lo i posar-se taula. Benvinguts en el nostre camp un dia més, eh, dedicat avui a Santa i a que celebren des de fa ja molts de dies les seues festes patronals. Concretament perquè tenen un programa, un programa molt extens, amb moltes activitats i avui en parlarem i els hi dedicarem a... ...es programa. Varen començar... ...es dimarts dia 15 d'octubre... ...dia gros a escobells ...també... ...i varen anar fent... ...i na fent i na fent... ...i avui ho dediquen especialment... ...en els majors del poble... Avui en parlarem en la de Santa Lletrudis, que celebren aquest any també el 30è aniversari de quan varen començar a ballar. 30 anys, 30 anys ja de d'història de la de Santa Lletrudis. Així és que començarem... I m'adonau que estem ja en novembre i que tenim les festes de Nadal damunt, pràcticament, pràcticament, bé, queda un mes i mig encara, però no m'ho adonarem i estirem ja menjant salsa. Han menjat a prou panellets, a prou bunyols, sí, idò, han eh, passat les festes de tots s'ensia i eh, estan festa darrere festa perquè també han set les festes de Sant Carles i els hi volem donar una abraçada a tothom. Encara hi ha activitats, ahir hi va haver molt d'al·leno, ahir va haver festa popular a pageses és una festa tradicional que fa riure a tothom i en que hi participa molta de gent, sobretot gent amb ganes de fer festa i de no, no passar-s'ho malament i de molts anys i bons també a tots els amics de Sant Carlos i a les de Santa Lletrudis i a les de Sant Carlos dedicam el programa d'avui uns perquè ho han passat, els altres perquè ho passaran Benvinguts en el nostre camp avui tindrem convidats Lletrudis Yeah! <laughs> no vos ho jo, que estàvem de festa Aquí a Eivissa, però a Formentera també van bons i van berros Ja ho crec que sí Idò comencem, que tots estem eh, amb salut i alegria I visc el nostre camp En Becatuc, de Francisqueta, començam el nostre camp Música justament començàvem amb una cançó una mica puntosa perquè m'ho agrada també sentir-les ja ho crec que sí i se n'encarrega en Pep Cinxó ai, ai i per ti tensús el post que som de part retirar ia, ia, ia, ia, ia, de i aia i aia i aia de moment que a poc a poc que no m'hi he presura i aia i aia si m'hi posc una caminada i aia i ia, aia i aia que en saps repos que en sé que trobo una vella ia, de aia i descans descansa el cos alli comptant massa va, ia, ia, ia, va, que vil d'un rato gros sense aquest so per cantar, ia, ia, ia, l'encant, més és un tros, no he tengut temps de acabar, ia, ia, ia, ia, la peroll faràs humor si t'agrada saber, ia, ia, ia, i han decidit trobar si és algun o s'alvar deixant la valla, i enda que vol. Sol sortir tot el dia amb un cerro, i ai, ai, ai, ai, en gaiono, quan l'apuntor més que alguna compara, i ai, ai, ai, no en ce nom burs. Que eh, hi ha van dos que has provat de turet, ja, ja, ja, ja, llarba ja, si et creus. Som en petxosa que no tenc la cura, ja, ja, ja, ja, ja, puerdis. De cop nit que estem de cantant, ja, ja, ja, de noi benc un furio sgamtu na verd cuan ya ya da ya en ca no que va molt desespera ya ya ya da te te pa un siste llose ya ya ya si seu percoc, espinyol d'hotelic, no ai, ai, ai, asco, se torna groc, mira que no es torna, se, ai, ai, granoli. Is algun toc, ves alert en se ria, ai, ai, ai, de caipuert, al port que som de part retirada. Ay, ni dia ja que estem de broma I, i, i, i, i, que enterem d'aquestes, ye que ten. Se cante d'ore major que hi I, i, i, fas car. Graciosa, ja puc que ye ye fascar. Te deixio de porte, ye ye ye ye ye ye que usigues així, ye que sí. A tegnes hos que també les pogues ja ja ja ja ja ja dit Dos o tres cobles abans d'anar blende, que, i, i, i, i, així, pocs repeloses que et fas gendeixer-ho, i, i, i, i, i, i, i, veiams, xe que se coa i dius, molt bona torre portant tant de banyoles, i, i, i, i, si cert, i te pitjores seràs mala de sofrer, i, i, s'ha pres, tot que l'hora veia em deixa les sortir, iai, iai, iai, iai, iai, diu aquest que en són puntoses i els voldria sentir, iai, iai, iai, d'aquest són poc gruposes que fan algun rebuix, iai, iai, iai, i no emporto, que les esporgui si no et fan mal per sortir, iai, iai, iai, iai, iai, iai, Ai ten ser germeja gorda crec que ho podràs resiste ye ye ye la millor que parexe un belles de cari tanta engorgues, no sé de què dios pode ye ye ye ye ye ye si algun que nos pertorba ate seremos cupe ye ye tot em s'enfolga aquest, puguen veure i sentir, i, i, i, i, i, i a nit. Fals que la no se bonet xuren i, i, i el cos, també t'hi dóna per agradar algun puet, iai, iai, iai, iai, que per... Si és una poma just que va de decull, iai, iai, si es pus, I tant de dot com pulida sense que, iai, iai, iai, ara ja no a qualsevol el lot que et puga fer la ria. Ai, ai, ai, ai. on et troba alguna mica a terra. Ai, ai, ara que hi perds. Tensos el port que som de part retirada. Ai, ai, visc que has fet una senya quan jo haig agafat estampat. Ai ai ai, ai, ai, ai, ai, així. S'ha de fiscada que què m'heu i presparir Ai, ai, ai, ai, ai, ai, amb un Reconsellavers i he posat atenció Ai, ai, ai, ai, ai, que hi sent Quan preguntava si això Déu s'és cantat Ai, ai, ai, ai, ai, a tan deb La desmiracle valguen Déu nostru senyor Ai, ai, ai, de coratge venir-se'n fora curt jo jo jo però m'he fet saber jo jo i és pensar-te que era algun governat jo jo jo que tén caràcter d'un poble treballer jo ja veis Part d'enterar-te, veiem si som corredor, iai, iai, iai, iai, no hi venc, per encalçar-te ni servir-te de pesta, iai, iai, que oi. pot per portar-me una miqueta millor, iai, iai, iai, iai, iai, no per par to cartel una vergueta questo i si vol puc allisart en so cap de stu que de yo yo yo ja el poseria me yo yo no vol i et dibucar-me que sentiríem sol oi, oi, oi, oi, i put i molestar-te o que et fes en tranca, oi, oi, oi, i mus i molestar-te diumenge d'altes greus oi, que ha sigut, quan ens subasta ja et donaran poc valor, oi, ni manc voldria que artenissei o serrifa oi, oi, oi, que fotries passar-te bandallar ses palmedors i oi oi oi oi oi oi que llist vols esventar-te no sentirem se pudo i oi oi oi que nit té una ben farta que has menjat de boi i oi oi oi oi oi oi Déu ves cosa de grasa que encara d'ossolir i oi oi oi oi haguera pogut fregar-te que es morro et fa lluintor i no has pensat a dar les gràcies ni fer s'artismo que deia que per excusar de gastos tens una altra invenció que tal que se'n sotrapo que dos balls des camis diràs no van sutracto de fer tanta de reme adeus s'ha dint un cor que tira he fet molta encerra, ja, ja, de bòsit, però ha hagut poc d'un altre tant engorda, ja, ja, ja, de tanquents. I si mi pos, que quedaràs espanta, ja, ja, ja, que hi perd. Tens us -se el port, que som de part retirada. Esqui, aquí escoltam de tot una mica el que m'us ofereixen, el que hem anat enregistrant i el que hem anat eh, recuint micròfonos mica. Uh, després d'aquesta cançó d'en Pep Ginxó, que ric perquè l'escoltava i m'ha fet gràcia, anem a sentir dos uh, acudits, dos xistets, com us conten a Mariano Puig i en Pep d'en Pou. Això, això era un gitano que va fer una quiniela se'n va a ser esglési i darrere de, de Sant Cristo diu ha fet una quiniela, diu si no, si no trec vendré i parlarem i aquella vegada no va treure res eh, ell va tornar i em va fer un altre. diu mira, diu, si, si no si no trec tornaré i et foc i el capellà el mesquin que ho va veure diu, ara em cremarà aquest sang que val una suada i em va posar un petitiu i va llevar el gros i i el capellà mesquin que no va treure res ja sabeu que tots els, els sants posen en ri el capellà se'n va els, ai, el capellà, el capellà se'n va allà i comença a mirar i veu allò petitiu Diu, Enrique, digueu-li el vostre un pare, que si té coions que surti. Aquells dos amics estaven molt avorrits es troben per carrer. Diu, i tu què fas? Diu, mira, bé, m'he casat. Diu, bé, se dona, tal, bé, tal. I l'altre diu, i tu? Diu, no em digues res. Diu, se m'adona, m'ha deixat. Diu, els fills no me les saps res Diu, que no t'agraven molt els cavalls, a tu? Diu, jo, molt. Diu, te'n vas a la Sarsuel, allà a Madrid, i ho passaràs molt bé. Se'n va a Madrid a la Sarsuela, torna cap de 15 dies. Diu, què, Pep, diu com t'ha anat? Diu, no em res. i em vaig exposar per allí, va educar per allí i no hi havia manera d'entrar. Diu, on va agafar pixera, diu, me'n vaig anar a un cantó, em fot a pixar, allí, i que no hi ha un caput i jo, i vengu, garrotades, i venga garrotades. Diu, tu què vas fer? Diu, jo el que vaig poder, diu, vaig quedar segon. Allò va ser una bona idea, que no, ens sembla que no s'ha tornat a repetir, però que va... Mm... Tenia bona intenció, va ser una xacota jove i va, es va celebrar amb motiu de les festes de Sant Llorenç fa unes anyades. Eh, seria bo que es tornés a fer, insistiu, era insistiu, però, vaja, vos ho deixes en vostres mans, joves, allotes, va ser una bona experiència i va ser molt polit, va ser molt polit. Anem a escoltar una cançó de Miquel Marcos Figueretes i na Maria de Can Rei, una cançó que no vaig retocar, que no vaig eh, perquè els hi va entrar sa gana de riure, fies meus i, i se'ls anaven dient i se'ls anaven tirant així d'una manera baldades, però no la vaig retocar, ni vaig llevar una riae, ni vaig llevar res de res. A vegades retoc ses cançons, si n'hi ha una tos, si n'hi ha una aturada... Però no la vaig tocar per res. En Miquel Marcos Figueretes i na Maria de Can Rei us canten així. En si al venc per aquí i per bona jove guapa i em fas divertir i això és el que m'apassiona.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 Primer prepara reuada i amb condicions millors que si volem anar de festa, aturem miradors. Ja he comprat un cabriol i un ase de dos colors té sa panxa blanquinosa i dalt s'escanes negrós.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 No tens forallet que et valga per obrir meu tancador, que hi tenc ser mella posada fins i totes es vellastó. Podries deixar mirar-me el forat del no fosca, que t'equivoques i encara et fes un favor. No el provaràs demà encara, pots deixar se mida per camió, no et farà falta saber si no. Ja sé per bocades altres que tens bones corridorques, que no d'una clau mestra se la pot guardar els calçons. Hi ha mesures, comentaris que es rebaixen de valor poques que tens per perdre, que es te fas compassió. Jo no vinc per festejar-te si t'has fet il·lusió, sols venir per te per saber lo que m'és bo. Ara m'ha deixat sense paraules. Això de que no em ve a festejar. A la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 ja i ahir dormiràs molt millor, si et trobasses enyora't pots tornar a conversar amb si D'enciars venc per aquí i et per bona jove, guapa em fas divertir i això és el que m'apassiona. Gràcies. Al final ha sortit. Jo vos ho dic sempre, sempre que hi hagi una trobada, una xacota, que hi hagi una festa, fascau-me a ho sabre perquè si no, no ho sabrem. No ho sé, jo no ho sé tot. I hi no, s'organitzen moltes coses que, que m'agradaria ser-hi i m'agradaria eh, al poder-ho dir en els nostres amics del nostre camp. Així és que el nostre telèfon ja ho sabeu és 971 de 9 de 823. quan més ho sapiguem millor i quan més siguem, més riurem que d'aquell. No? idò, anem a escoltar a una dona, a una amiga del nostre camp que canta així la salut i l'alegria no es poden comprar amb diners és més ric té alegria que qui té sants terribles ja hi ha ja salut i alegria, ses gràcies d'una mereu, que una riquesa tan grossa no la comprem ni l'anem. No rit i sols doblers, ni rit i sols salut té, que viu la vida, el rique aquell que ho sap fer. Creix pot ser veritat, si no ho creix pot ser mentida, tant si ho creix com si no ho creix, ens podeu viure una mica. Sabeu on som, no? A Ràdio Èxit, eh, estem en el Camí Vell de Sant Mateu, en el número 1, just eh, de vore ses piscines de Respaillà, mos han canviat de lloc per si no ho sabíeu, i aquí vos esperam a tots els que vulgueu visitar nos estem eh, disposats a obrir micròfons per a aquella gent que, com antigament feiem, vulga venir a cantar-nos alguna cançó o contar-nos algun acudit o, o fer lo que siga. Però el nostre camp està obert a tothom gent d'Eivissa i Formentera. Ja us dic, no estem allà on, eh, on érem en el passeig marítim, us han canviat de lloc, estem en el camí vell de Sant Mateu, just davant d'aquest, eh, diguem, eh, túnel, o sigui, d'aquest pas eh, subterrani que ha davant de eh, respallats, i do, aquí estem. Preguntau per Prensa Avitiusa i us ho diran anem a escoltar una altra cançó en aquest cas és una cançó redoblada d'en Xiquet Bufi pot ser falti sa gràcia però també ho vull però ja ho heu de fer una redoblada que diuen que això és i uns i els altres han de Pens que no serà fàcil que altres diversions eh? Ai, ai, ai, ai, avui és un altre música Lo que ara és fàstic. ¡Ai, ai, ai, ai, ai! Ja ho repica Per totes i Desde, desde Se peçen neses Y esperamos ¡Ai, ai, ai, Ja y de tot El mona en like ¡Es monvenena вес! ¡Ai, ai, ai, Ja ho son, tanta D'hores i alegres Jo he pogut Comprar ¡Ai, ai, ai, ai! Ja ho paro En s'esda Penny si sempre que pugui ay ay ay per tu coses iguals i guapes no se'ls pot pompa, ay ay ay ay, jo bo temi, ja fa bar però també vull pro, ay ay ay Portem ja un parell de setmanes en el nostre camp i sabem que quasi, quasi tothom ja s'han enterat, però per si no, aneu diguent-ho, en, el en els vostres cosins, en els vostres cunyats, en els vostres vecins, a tots els amics, aneu diguent que en el nostre camp en el 106.4 Radio èxit ja torna a fer el nostre camp després d'una temporada que per motius de pas vàrem tenir que deixar de fer una temporada, però que ja tornem a ser aquí i vos repeteix que estem a edifici blau de vora de les piscines de Raspear aquí en el camí vell de Sant Mateu en el número 3, mirau l'uller que és el camí de Sant Mateu i d'on estem, estem en el començament eh, anem a escoltar en, en Joan Porracines de Formentera i no sé per què em convidau i que he de venir a cantar. Ie, i, i, i, i, i, i, i, i, oi, ben, perquè em sap mal i que no cal de vegada. Ie, i, i, i, i, i, i, i, i, i, i per creu, so molt lleial i quan és cosa que m'agrae. Ie, i, i, i, i, i, i, i, per l'osco. No em va normal i ni tinc la memòria clara, iaiaiaiaiaia perfecte. So'n som fatal i no em fas cap de bendiga, iaiaiaiaiaia d'aida jo. Ja ho he igual i no sent molta sabensa, iaiaiaiaia d'aides que... Mi que es preneix per ser real i no surt de que calleta, äieieieiei de com es, viu de jornal i que sempre sap lo que ho és, äieieiei i mai pot mi capital i sós pot mantenir la caWAEIEIEIEIEIE He своих que vi el bastant i en tinc un estudi. Ia, ia, ia, ia, de nou som comercial i però aquesta vull provar. Ia, ia, ia, ia, i a lei de feu part natural i omplir-lo de lotes, guai. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, pas cre' que i en tinc moltes de punta. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, de llampos prena spurtaldi cu beres entre i ay ay ay ay després pelon no de pensar mal i només serà per mi rei ay ay ay ay la ratol mes per ensenyar se model, ay ay ni de vall i vull dir per felena, i e de cares. Me du bastant i lo que va amb te es, s'estila, i e i i i i i ses que... va que vagi en me's muda, i e i Pre'era no'm tan el rest ho pot sempre ser, ai ai ai ai, ara que es va acabar i es pot ser penai que el vei, ai ai ai ai ai ai, ara hi devill. Neura i sempre dure sta luna e adi wal re sche che bianchi che lu che vuieu posai ai ai ai ai ai adi leva man su brera mi che au sari entris que vuieu entrar. ai ai ai adi i jo el don que es cami i els dic lo que vull guanyar. Iaiaiaiaiaiaiaiaiai de ceb, ten vull un tani per ser os propieta. Iaiaiaiaiaiaiai que pens, me la verani, au, ja tinc amants de nuta. Iaiaiaiaiaiaiaiai direu, són xerrutani una mica estrepola. Iaiaiaiaiaiaiaiaiai que no per xerrar tant i que no em porta per latar ni perquè sa gent no hi repa. Iaiaiaiaiaiaiaiaiai qui salva, sen enriurà ni de tot el meu comentaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai perot grau ja endavant i que això cosa voluntà. Ieieiei, ara hi compàs, els tens criticant i un altre passa el rosell. Ieiei, ia, ara hi no ho som cap sàni, valtros ja ho deveu pensar. Ieiei, ara hi que quan els cançons i cani quasi sempre sol posar. Ieiei, ia, ara hi unem, que de picar ni de què tu em pots rebessar, iei, iei, iei, arisses doncs. si ja m'entendran ni que ho saben d'altres vegades, iei, iei, iei, iei, de que van... <coughs> i que va pe cheran cherani i solo evruci mai ya ya Ja se'n da i també els a diuen crucha ya de ya ya ya ya ya més que norman que dai ya no fet dai fecherau i per on di bona que ya ara ya no sé que em convidau i que he de venir se cantava. I jo estic content i he vengut i per sense reunir. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, iacab, ja tots heu vingut i que també em fos sabidó. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, eus, cum, si teniu gust i heu capes que a oi, oi, oi, on, que... Que bé si puc i per tornar-vos es fa boi oi oi oi oi oi oi farem Pes i vermut algun refres de llimboi oi oi oi oi oi oi en cel Fe de bascuit i de tomate i de cassòi oi oi oi i per no siga xut També durem es porroi oi oi oi oi oi oi oi menjam Luca e u ti nos cap casa, ve senyor. Io io i però. Varen discuti en bonne condisi. Oi oi oi oi oi oi oi porta salut que ve gauchupalio. Oi oi oi oi i, i, i, i, i entres. Tre no sta buiti a te limpentsi. Oi oi oi oi oi oi ja ti burutisembl que ni ramell oi oi oi oi oi oi os cosa que no l'he dut i su que en vereu reu I, oi oi oi que en rim estar el i no vaig gaire I, oi oi oi oi oi I, Està i I, oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi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 canvi no enduqui ni en tenc obligació i oi oi oi ja que ens fes teus ajut i con altres altre es cuidi d'això i oi oi oi i oi oi oi oi oi i així ja m'envenguts i no hi ha cap desunió i oi oi oi i tot marxa com el degut i amb bona evolució i oi oi oi oi oi oi oi oi de fer un uqui per però més a s'espigó, io oi, oi, -oi perquè el m'ho he conegut i e que anava de mal humor, io oi, oi, oi, oi, ja m'he, la resa l'údica i que no vol sentir remor, io -oi, oi, per perquè està entretengut e -se se canso, i escoltant-se sa cançó, io oi, oi, oi, oi, oi, oi, e i si li feim el gust i m'ho llevarà a s'espigó, i m'estim més en menar-me'n de buit i que agafar algun sac que... oi oi oi oi oi oh, oi oi que em fufuf... té xut i una mica de tacó... oi oi oi oi que em llef... i que em deixaria fotut i arredo el decigador... oi oi oi oi oi oi oi... el meu també m'encuit i no em vull desperfecció... oi oi oi oi oi tolu per Déu vengut i és digna de pensió, i-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi-oi, és que... Aix que venuti ni faix que donessi, oi, oi, oi, podi, la mut salut i fins urre se perti, oi, oi, oi, se m'he venguti en l'altre en bai xa, oi, oi, que encara mai n'hem tenguti cap de... I de Formentera amb un anam a Puigdenvalls, aquí molt propet I tenim a la Maria Torres que ens ha vingut a cantar aquesta cançó glosada Per venir a la cantada m'ha tocat estudiar Per alguna de nova terme no mancarà, Que ho és una cosa bona i tot fer-m'ho s'ha alegrat esperem que aquestes festes enguany les puguem acertar i participar-nos aixecota que mos solen preparar, esperem serà aixevada el que es sol lo millo de cada casa de joia ja no puc parlar, que duc sa cordella curta molt pronta amb sol aturar. Que em va fet una rodada, no sé de què de parlar, anar mirant per cada banda, veient per on me puc anar. Ja vos havia dit que parlaríem de Santa Gertrudis perquè estan de festes, varen començar avui, varen començar el dia 15 acaben el dia 24, aquesta gent no s'hi posa per poc. Tenim en Anna Roig i en, en Joan Bassetes molt bones tardes i benvinguts en el nostre camp. Bones tardes. tardes. Com anem de salut i de festa? Jo molt bé. Molt bé Perfecte. Ja vos havia anunciat que fa farà 30 anys que són grup de ball i celebren i ho han de celebrar però això serà diumenge que bé. Avui en aquests moments estan ballant i com que no es pot ballar, eh, menjar bunyols i no es pot eh, estar parlant ni passar ràdio, eh, vàrem fer una idea, vàrem dir vengueu el dia sabte, farem una gravació i així vos podran escoltar a l'hora de, de poder-vos veure ballar en es poble. Així és que ho hem fet una miqueta així. Explicau-m'us una miqueta com heu eh, programat eh, des de la aquestes festes de Santa Lletrudis d'enguany. Bueno, com cada any, avui, les eh, festes vells fem una ballada com cada any, per als nostres vells, i llavors les dies de poble, que és dia 16, i fa 30 anys que ballem, pues, i, i més avant que dissabte, que enguany farem que siguem tots de la colla, farem una ballada, i si algú dels ex exballadors també s'anima, també també ballarà. Home, oh, ballar. perquè se roba, se roba tena, no? Esperem que sí, si no l'es eh, queda petit o si O grosa. O grosa. Molt bé. Primer, mmm, deixau-me que vos dongui les gràcies perquè mai vos us oblideu de anar sempre per les festes veniu a avisar-nos de que esteu de festa i vos heu de donar-ses gràcies per això i que això serveixi d'exemple a altres colles, a altres pobles que sempre m'ho avisin perquè si no m'ho avisin altres no m'ho de tot, no ho sabem tot i vosaltres sempre eh, m'ho teniu en compte perquè puguem donar notícia de les vostres festes i de les vostres activitats. Bé, avui, la eh, festa dels majors, que ja s'ho mereixen, que amb esquins han estat treballant tota la vida i que se'ls hi faci un reconeixement espolit, no? Sí, clar. Més ells que ho viuen més. Ho viuen més, eh? Ho sí. viuen més. Avui se'ls hi fas dinar. Sí. A, les de la... a, les dos, no? a les Sí. A les dues, no? A les dues de la tarda. On sí. dinau? Allí, al restaurant de Santa Lletrudis. Al restaurant de Santa Lletrudis. I, bueno, això serà a les dues, més o menys, quan hagi va... acabat es ball... Sí, i primer hi haurà això... sa missa, després hi haurà bunyols... I llavors ja fa amb saballada i és dinar per als majors. Com han passat aquests trenta anys? Perquè altres, eh, bueno, tu no, no els atens a altres, bueno, tu no els atens a trenta anys. No. Jo vaig començar I, una mica més tard. Jo quasi. I tu, tu, i tu quasi. O te pas. Tu em pensa que lle, em pareix que te'n lleves bueno, algun. Algú m'ho hem de Tu vas ser dels primers. Sí. Primers, des, les... des petitons. Sí, sí. Des que vares... Bé, bueno, no n'hi ha tant petitons, no, ha... com quan van començar, jo vaig començar en 13 anys. Vares començar en 13 anys? <ríe> ah, o sigui sí, que... podem fer comptes. <ríe> podem fer comptes, bueno, bueno, bueno. bueno. Eh, han, han passat molt aviat, eh? Aviat és que sí, eh? eh? 30 anys no, 30, 30 anys. Però és Jo me'n record que varen fer un nostre camp dedicat a les colles i que a anava per els 20-i algun. Sí, sí. 25, fa 20... poc, vàrem celebrar els 25. Sí. És que el temps passa molt oh, de pressa. Sí. Eh? No, I aquells anys, va ser els anys que es van crear totes les escoles de va ser la majoria. Sí, la majoria. Oh, ullant, majoria. Ara, estan per per per per, ara estan per la trentena, quasi, quasi tot. La majoria, sí. Sí, sí, sí. Mm. Bé, bueno, el programa de festes és molt extens, en varen parlar l'altre dia amb en Bernat i avui anem a parlar d'una altra activitat que fareu el diumenge que ve, que serà un mercat artesanal. parlar ho una micaet. Diu-me que veis si a temps de, de parlar-ne i de preparar-nos per, per aquest mercat. En a quina hora començarà? Va començarà a les 11 de matí i acabarà a les 5 de tarda. I a què hi haurà? Una mica de tot. Bé, un poc de varietat, un poc de tot i esperant que hi hagui bon temps, hi haurà de gent que fa faralletes, cistellons, eh, instruments, eh llana, Farem bunyols, deure formatges... Pedrem, sí, flaons, sovretes... Un poc de tot. Un poc de tot. La gent, sí. gent podrà venir a comprar, sí. podrà venir a vore, podrà venir a preguntar eh, i a passar un bon rato. Perquè la veritat és que teniu un poble, tothom ho diu, teniu un poble molt acollidor, molt polit... Eh, sempre abans de que es fes la reforma ja de, de l'interior del poble ja era un lloc de cuida tant de nits com de dia sí. i ara encara encara més sí que ho és ho sí. és de veritat Bé, Safira Artesanal quanta de gent aproximadament hi participarà? Bé, bueno, encara estem acabant de preparar jo crec que entrem uns, uns 20 artesans uh -huh. 21 ara, ara veurem i el que mirarem és que hi ha un poc de veritat i anireu tots de pagès? O sigui, el que seria polit és que n'has tothom vestit, no? Sí, en la majoria de tassans n'hi ha vestits de, de pagès i, i passarem un diumenge la... molt polit. N'hi ha la nostra i llavors que avui a casa per allà a dinar o a menjar algun bunyol o guet de flors. Un de botifarró. <laughs> de botifarró, també per ser que n'hi ha. Que... <laughs> I diumenge que ben tornarem a parlar, en tornarem a recordar que has... Eh que és ja demostrat artesanal perquè començarà a les 12 i acabarà a la tarda i el nostre camp si a la una, o sigui que ja vos tornarem a recordar diumenge que ve. No sé, voleu dir alguna cosa més? No, que estàs tots convidats a venir a, estar a Santa Teules. Euravall, Euravall Pagès eh, també es mostra. Uh, no ho sé encara, encara pot ser que facem encara... Algun votet fareu. Al alguna repicada, <sum> alguna ballada. <sum> alguna balladeta. <sum> segur que la farem. Alguna eh? balladeta fareu. El dissabte, a Ties Pobles, sí que ballarem tots, i el diumenge, alguna repicada segur que hi serà. Segur que hi serà. I Molt bé, I do Anna, Joan, uh, no sé si voleu dir alguna cosa més, vos uh, agraïm que hàgiu estat en altres, aquí en el nostre camp, ja sabeu que aquí és cap vostra i quan vulgueu, tingueu alguna cosa que dir-nos, ja ho sabeu. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies a, a vosaltres. Gràcies Fem una mescla de tot Cançó... Avui no tenim porfèdia Avui no tenim porfediera Però diumenge que ve Vos promet que escoltarem cançó de porfèdia I cançons més antigues Des que escoltam eh, darrerament Anem a sentir En Catalina En Vicent En Pepita i En Maria és una ronda de cançó glosada. Jo he tornat en aquest poble que no me'n puc olvidar que en parlar-me de xacota ja no sé fer-me pregar i en que no sigui molt bona però em de disfrutar que el temps passa i no perdona i l'hauré d'aprofitar. Gràcies. <t 'n 'hi> Ja fa temps que l'esperàvem i per fin es dia arribat per celebrar-se aixecota i que aquí sempre s'ha estilat. I aquí l'estava escoltant de Sant siguts i en tranquil·litat... i participament en les festes que amb bon gust se'ns han xabat. Fa temps que venc per aquí sempre ho faig acompanyada... perquè jo he sentit a dir que tens molt poca fiança... I no em vull arrepentir deixant el meu home a casa i així em puc divertir sense exposar-me gaire en el poble aquesta nit Tota algarotada, deu ser que ha anat de convit i ha aprofitat Això és el nostre camp i ara anem a sentir una sonada, i té que de tot una miqueta, una sonada que està dedicada a a un dels grans mestres, a un dels grans sonadors que ha hagut en història d'Eivissa i Formentera. N'hi ha hagut molts, de, i bons, però en aquesta ocasió és una sonada dedicada a en Micolau de Sabinar. Evidentment que no érem Nicolau de Savinar que sonava. era una sonada dedicada a ell, en tot es cariy i en tot sap precio del món. Ja! Anava a dir una cosa però m'han interrompit amb un altre. Avui està d'alegria. això és el que m'os agrada, que hi hagi... que hi hagi briu, que hi hagi ganes i... Ah, que esteu dinant, i he de gana, i d'això va bé, que es dinar vagi de gust. Bon profit, per cert, menys mal que no mos mereixem. L'altre dia, na Marta, em deia que la mà estava com una bassa d'oli, que estava calma. I això no sempre és així, no sempre és així. Avui no he vist la mà i no sé com està, eh, però ja mos ho direu.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 se senten coses que són de poc valiment. L'escull eren de bones, ja ho dic, que els qui no venen, comens, d'empre a les dones apel·lar del seu imbe. L'escull eren de bones, ja ho que són llotes d'un poble d'alta, i troten de fins a punt. i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i gent seu i i no s'hi posa per no quedar i i i i i i Matei no hi poden, ja saben en què es perdres. fuman ni droga de tres coses complet. I perquè si volen un jove, només que ho diguen ja el te el, el ga. Ni se l'emport en cap a seu apartlle gent de l'enmig per força perquè no és el seu moment gent, però fa ne prou coses hasta que es carbossen gent que el món donatse volta estat trebucat al ja gent solí. Ereren les h homes que buscaven gigueja jare. No els die portas, s'involuna, en troba en se ja gent per què? les femellotes va a la botxiga, degegeu que es preu, tenes a sa porta si casa, righteous... i com si fos a casa, degegegegeu i posi, treu ses femellotes com qui diu aquí les, degegegeu que es preu, perquè són portes i els repors que fan ses, degegegegegegeu i posi, les femellotes les deuen inflada, degegegeu,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 no dogirabem moltes voltes corre Rabí ni sobre asto el tracte d'impot i que Déu deu. Varda mallora i tal é com deixé me je je je je je je je je je je je je je je je no je je je je je je je je je je je je je tan la glòria tan en els costatsgeu giret. Cel laglori la perquè pu casa no te gent aixòs. Una victòria la març de puntelle gent ja rep tot dimoni i perquè vull fet met. te metge gent m'agrat. Regla les coses això Tenim memmor i ser molt intel·ligent. Ajistet, de qui és? D'un de, de amic del nostre camp que abans de comptar a ja riu? <ríe> perquè el pensa i riu i llavor el compta perquè riguen els altres a si reis o altres també en aquest. En Mariano Daifa. Eh, això eren tres, senyor, tres, tres dones que s'anaven de vacacions i una diu a l'altra, diu jo Dio per si ens avions estrellats, es tio, jo ni ideia. I em posaré unes braques, platejades, que si braques platejades, que servirà més. Nis altre dia diu, "Jo me les posaré permaestre encara fora més." I el tercer dia "Jo ni nere sense dir, perquè si ens avions estrellats a la mà, eh, després lo que busquem primer és la caixa negra." <ríe> Idò bé, amics del nostre camp, això s'ha tot per avui. Esperem que ho hàgiu passat bé. Avui ho hem dedicat a les amics de Sant Carlos, que han passat les festes grosses però encara hi ha activitats, i també a les amics de Santa Iatrudis, que han preparat unes festes patronals dignes del que són un poble xacoter i un poble preciós, molt acollidor i amb molt bon caliu. Gràcies per la vostra companyia, sapigueu que diumenge que ve i tornarem a ser i que parlarem de més. Així és que gràcies a tots per la vostra companyia, per la vostra atenció i estimació i passeu una molt bona setmana. Adeu, adeu! Ah, per cert, i ara que és de dinar. Ho provat ja les servetes de Can Ric? Idò provau-les perquè ja vos dic que estan d'allò més xic, estan boníssimes, fan un gustet molt bo, un gust tradicional i són molt bones.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 visite nuestra web bodegascanric.com.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 quina és la terra que jo més estic. És a Eivissa on he nascut, és a Eivissa on he viscut, d'ella jo me'n record quan estic lluny, d'ella jo me'n record quan estic lluny. Ràdio EXIT 106.4 FM